La classifica dei 20 dischi più trasmessi della settimana su CRM Happy Radio. Ciao bella gente, benvenuti in un altro appuntamento qua in diretta su CRM Happy Radio con Speedy Top, la classifica dei 20 brani più ascoltati durante l'arco della settimana subito un grande saluto al nostro regista il grandioso Antonio Glorioso che ogni settimana ci prepara questa bella classifica e sta di là oltre il vetro davanti a me a schiacciare i bottoncini e a farvi ascoltare tanta bella musica. Salutiamo anche Emanuela che è a casa, speriamo di averla presto qui in studio, la ragazza del nostro Antonio e voglio ricordarvi immediatamente come potete interagire insieme a noi, ci potete inviare un messaggio direttamente dal nostro sito www.crm.it oppure un sms al 335 56 37 251 o telefonando allo 0921 92 32 92. Poi naturalmente ci potete anche scrivere sulla nostra pagina di Facebook ci potete cercare con il contatto CRM e voi ci mandate la richiesta di amicizia noi vi aggiungiamo e così potete interagire con noi. Naturalmente dal nostro sito ci potete seguire anche in streaming attraverso le nostre webcam quindi potete vedere tutto quello che succede durante la diretta qui in radio e io vi faccio ciao ciao con la manina come sto facendo in questo istante perché mi vedo sul monitor. Bene io voglio andare immediatamente avanti anzi no voglio ricordare un appuntamento molto importante vero caro Antonio? perché anche quest'anno come l'anno scorso da mercoledì 18 gennaio 2012 si aprono le selezioni per accedere al secondo corso gratuito di formazione radiofonica per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito appunto www.crmepiuradio.it quindi se il vostro sogno se la vostra passione è la radio volete eh, comunque fare un corso per ehm, approdare eh, insomma cominciare a fare questo lavoro come speaker oppure nella parte tecnica in regia potete contattarci perché appunto ci saranno le selezioni per venire a fare i corsi direttamente qua in radio a CRM e devo dire che è veramente una cosa molto bella perché secondo me le emozioni che regala la radio insomma sono, sono veramente tante quindi se vi piace, se la vostra passione è fare radio ragazzi noi vi aspettiamo con le braccia aperte Bene caro Antonio, che fa? Ho parlato tanto? No Sta bene, no? Continuo? No <ride> Direi di passare subito Con la buona musica Incominciamo con la numero 20 Dove troviamo Gianna Nannini Mai per amore Abbiamo ascoltato la numero 20, Gianna Nannini con Mai per Amore. Bene, siamo a gennaio, ormai a breve incomincerà il Festival di, San... di Sanremo per l'appunto come ogni anno e Dolce Nera, l'Ariston per la quarta volta duetterà con Professor Green. Torna a Sanremo con una canzone che esprime la voglia e l'urgenza di poter costruire un progetto di vita insieme alla persona che si ama. Nel diritto di ognuno di avere una casa, una famiglia, in un contesto storico e culturale di crisi che sottrae opportunità di realizzazione. Così Dolce Nera tra i 14 big del Festival 2012 con il brano Ci vediamo a casa all'Ariston per la quarta volta. Nella serata del giovedì duetterà con il rapper inglese Professor Green sulle note di My Life Is Mine. Bene, andiamo avanti con la nostra bella classifica e passiamo alla numero 19 dove troviamo la fantastica Beyoncé con Love On Top. E abbiamo ascoltato la numero 19, Beyoncé con Love on Top, bellissimo questo pezzo. Un po' se avete avuto modo di vedere il video su YouTube, insomma sui maggiori motori di ricerca per quanto concerne i video musicali, è veramente molto bello, c'è questa location che è appunto una, una sala da ballo dove ci eh, c'è appunto Beyoncé con i suoi ballerini e fanno questa interpretazione di questa canzone, veramente molto bella, a me piace parecchio. Bene, io adesso devo dare la linea alla regia per qualche istante, ma torno da voi tra pochissimo. ciao bella Ooh. Ooh. Ooh, And so the day has finally come. With my past, I've drawn the song, and I'm glad I'm moving on. Yeah, I'm lost in unreturning time. Let the winter chill my. Questa era la numero 18, Elisa con Love is Required. Bene, Vasco Rossi, rinnovo stima a Ligabue. Con gavetta io migliore sul palco, lui probabilmente nella vita. Rinnovo la stima per Ligabue, non esiste alcuna antipatia, odio o rivalità tra me e lui. La nostra è tutta una finta commedia. Messaggio di pace questa sera via Facebook di Vasco Rossi verso il rocker di Correggio, dopo le battute anche aspre e taglienti nei mesi scorsi. Già 7000 i mi piace del fan dopo pochi ore, poi Blasco spiega anche la lunga gavetta, mi ha fatto diventare il migliore sul palco non sul campo però nella vita, dove probabilmente se la cava meglio lui, bene ci fa piacere comunque quando due grandi artisti come Vasco Rossi e eh, per l'appunto Liga V insomma eh, vengono anche a chiarire quelli che potrebbero essere eventuali battibecchi che a volte nascono sul web anche per, per errore In conseguenza è giusto insomma, spiegare anche ai propri fan come stanno le cose ed è bello quando due grandi artisti come loro appunto vengono a, insomma a spiegare tutto ciò senza andare a creare altri dubbi. Bene andiamo avanti con la nostra bella classifica caro Antonio e passiamo alla numero 17 adesso vi faccio ballare un pochettino dove troviamo Tayo Cruz Hangover Too much for sure. I gotta. ascoltato la numero 17, Tayo Cruz in collaborazione con Florida Hangover, fantastico questo pezzo, mi piace parecchio, bene ma dobbiamo fare anche dei saluti, insomma... Salutiamo Filippo che ci ha mandato un bel messaggino con i saluti, ciao grande, salutiamo anche Sara che ci sta ascoltando, Alessandra e Giulia che ci ascolta addirittura da Faenza, lontanissimo. Settimana scorsa avevamo eh, Pino che è originario di Castelbuono e ci ascoltava addirittura da un paese, non mi ricordo insomma, eh, dove? Sì, io leggo il labiale però non lo capisco caro Antonio, quindi... Da Torino, va bene, ok, grazie, perfetto. Bene, io vi ricordo che se volete interagire con noi ci potete mandare sms al 335 56 37 251 oppure anche tramite la nostra pagina web crm o altrimenti anche su Facebook come hanno fatto i nostri amici poc'anzi, insomma ci fa sempre piacere sapere dove siete e cosa state facendo. Bene, andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 16 dove troviamo il mitico Liga BUE, ora e allora. La rabbia che provi a 20 anni un punto la rabbia 40 un conto che intanto non sembra cambiare mai niente sai che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 Când spento E questa è la numero 16, abbiamo ascoltato Liga BUE, ora e allora. Ragazzi, spettacolo, Mario Biondi in radio con un nuovo singolo. Mario Biondi torna in radio oggi con Blue Sky, il nuovo singolo tratto da due. Il doppio album è uscito il 15 novembre su etichetta tattica Andolf of Music e distribuito da IndependentMen. Ritmata e attuale versione dell'omonimo brano firmato dal compositore americano Irving Berling, attore di White Christmas e The Good Bless America. Blue Sky Center è reinterpretata da biondi in duetto con Jeff Cascaro, trombettista, arrangiatore e cantante noto in Italia per una nuova versione di Love is in the Air. Quindi tutti i fan del caro Mario possono andare alla ricerca di questo nuovo singolo, tra breve perché adesso sta uscendo in radio, quindi a breve lo troverete in, uh, anche in distribuzione. Bene, io direi di andare avanti con la nostra bella classifica e adesso vi faccio saltare per Benino perché siamo arrivati alla posizione numero 15 dove troviamo i grandissimi Marron 5. Move like Jaggy! E abbiamo ascoltato la numero 15 Maroon 5 con Move Like Jagger. Notizia: La O'Connor ha tentato il suicidio. Ha tentato il suicidio la scorsa settimana a Los Angeles. Lo ha confessato lei stessa al San sulla scia di una serie di messaggi su Twitter in cui descrive il suo fragile stato mentale. Dice "Ho fatto un overdose" e ovviamente mi vuole ancora intorno insomma, rivolgendosi appunto a Dio anche se non capisco perché ha detto al tabloide britannico la cantante in cui recentissimo matrimonio con il terapista Barry Herrage è fallito di nuovo dopo un tentativo di riappacificazione insomma questa gente e questi artisti spesso si lasciano un pochettino andare però dovrebbero un attimino riflettere su quello che c'è intorno a loro il mondo che c'è reale intorno a loro dove c'è tanta gente che sta peggio di loro e non si lamentano. Comunque io adesso devo dare la linea alla regia per qualche istante ma torno da voi tra pochissimo. Ciao Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile. Non ci sono spiegazioni, ci sono spiegazioni non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende. la numero 14 Giorgia con Inevitabile musica il ritorno dei Lit Fiba Piero Pelù presenta oggi a Milano Grande Nazione il primo album di studio firmato Lit Fiba dalla riunione con Gizzo Renzulli è un cd arrabbiato nei suoni che ricordano il rock delle origini del gruppo fiorentivo e nei testi che attaccano la finanza e la politica della bunga bunga <ride> e della devoluzione al cd in uscita martedì quindi domani farà seguito il tour con anteprime a Firenze il 2 marzo, Milano il 6 marzo e Roma il 10 marzo bene devo anche salutare Federica che ci sta ascoltando penso che sia a Palermo, un ascolto da Palermo vero? Sì, credo di sì Federica facci sapere dove sei perché non lo sappiamo se sei qui a Sheffaloo oppure a Palermo bene, visto il clima io direi di alzare un attimino il climatizzatore vero caro? <ride> andiamo avanti con la bella musica, passiamo alla numero 13 dove troviamo Holly Mars con Dance With Me Tonight Not but let your hands go down, down go with it, girl, yeah Abbiamo ascoltato la numero 13, Holly Morse, Dance with me tonight, balla con me questa sera. E questa sera qua si balla freddo invece, caro Antonio, perché il clima di questi giorni Eh sì no, eh, giustamente Antonio mi sta facendo un po' di segnali perché dice tu questo è benissimo perché dalla mia parte c'è il climatizzatore invece dalla sua <ride> c'è anche la finestra aperta <ride> quindi ci sono un paio di pinguini <ride> che bussano al vetro per entrare per riscaldarsi anche loro un pochino, vero Antonio? Ma non ti preoccupare che prima o poi anche tu avrai la tua bella stufetta <ride> a legna magari lì in regia <ride> Io ti vedo qua dallo blog con praticamente la brina sulle sopracciglia, caro Antonio, però... Eh sì, infatti, bene, bene. Ok, bene, andiamo avanti con la bella musica. Adesso, ah, quanto mi piace questa canzone che c'è adesso, questa me la dedico da solo. Anzi, la dedico a Federica che ci sta ascoltando qui da Cefalù. La numero 12 Avici con Livel, questa è una canzone cari amici miei che ci porteremo avanti per un sacco di tempo e secondo me questa bella canzone ce la troveremo anche quest'estate in discoteca perché con questo ritmo, questo sound ci farà ballare, saltare, scatenare tutta la notte! Să Questa era la numero 12, Avici con Livell, bellissimo questo pezzo, mi fa veramente saltare, è veramente bello, non vedo l'ora di metterlo in qualche bel locale, qualche bella discoteca, vero Antonio? Le, tu hai lì le dita che fremono per mettere questo pezzo ogni volta, soltanto l'intro è una canzone perché dura una vita e poi si incomincia a sentire anche la voce del cantante. Bene, questo era Livell, l'abbiamo dedicato a Federica che ci sta ascoltando, ci ascolta sempre noi la ringraziamo per tutto questo bene, qua il clima ormai si sta anche riscaldando visto che il climatizzatore qua va a palla eh caro Antonio, non, non è lo stesso per te lo so, ma non ti preoccupare vedo che ti stai attrezzando con un bel giubbotto e una sciarpa, intanto di cappellino bene, andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 11 dove troviamo il mitico Antonello Venditti con Unica Parterie diverse dello stesso cuore, tu ora dove sei? That's it. era numero 11 Antonello Venditti con unica e il nostro Antonio la vuole dedicare alla sua bella ragazza che a casa ci sta ascoltando bene, settimana scorsa vi avevo detto nella puntata precedente che eh, Jay Z aveva appunto sfornato una bambina, ecco, nuovo record per la figlia della coppia Beyoncé insieme a Jay Z. meno di una settimana dopo aver venuto al mondo, la piccola è diventata la persona più giovane ad essere riconosciuta nella classifica Billboard, i pianti di Blue Ivy Carter contenuti in Glory, la canzone firmata dal suo orgoglioso papà, hanno fatto sì che il brano entrasse al 74 posto della classifica settimana pubblicata dalla rivista Billboard, la posizione più alta ma raggiunta da una new entry. Bene, questa bambina manca una settimana e già è famosissima. Cosa farà per il compleanno un anno? Non si sa, probabilmente vincerà un Oscar. Bene, andiamo avanti con la nostra bella classifica e passiamo alla numero 10 dove troviamo la voce bellissima di Adele con Turning Tables. Enough to start a war, all that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for all that I say, you always say no, I can't. Abbiamo ascoltato la numero 10, Adele con Turning Tables grandissima la voce di Adele, fa sempre delle canzoni belle allegre questa signorina, eh caro Antonio? Eh, ogni volta che mettiamo una canzone di Adele siamo lì per lì per farci una pennichella, poi sono belle, soft, lunghe, un, sempre una melodia molto dolce... Ti vedo un pochettino e ti cala la palpebra caro amico mio Bene, bene, noi dobbiamo fare anche un sacco di saluti Abbiamo Luca da Castelbuono Giuseppe da Trabia Stefania da Campo Felice Sonia da Lascari E Giuseppe ancora da Cefalù Grazie a tutti quanti per stare con noi e ringraziamo anche tutti coloro che ci mandano i messaggini Bene, io adesso devo dare la linea alla regia per qualche istante Ma torno da voi tra pochissimo, ciao Questa era la numero 9, Rihanna, we found love, bellissimo sto pezzo, anche questo che ci fa salticchiare a destra e a sinistra come piccoli canguri. Caro Antonio, ti devo dire una cosa, sai che il tempo sta passando veramente veloce? Siamo già a metà gennaio ragazzi. Oh, qua tra poco il tempo di un raffreddore ci dobbiamo spalmare la crema solare <ride> eh Antonio che dici? così tu magari ti riscaldi un attimino visto la temperatura gelida che c'è al di là del vetro <ride> qua siamo ai tropici e dalla tua parte invece polo nord o per non dire polo sud bene andiamo avanti con la nostra classifica e passiamo alla numero 8 stai comodo? Ti ho messo per caso fretta, una volta, che? Eh? Vedi, vedi, una volta che ti metto fretta io? La numero 8, dove troviamo il grande, Giovanotti con Ora. Dicono che è vero che quando si muore, poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore, naufraga la sera davanti alla tv dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione dicono che è vero sì ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più per non farlo più ora dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più. Ora. Oh, oh, oh. Non c'è montagna più raccal di quella che la nascale. Non c'è scommessa in di quella che non giocherò. Uh, uh, Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico vecchiandolo. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che se sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Quello che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più. non c'è montagna più alta di quella che lo scale. questo era giovanotti con ora la posizione numero 8 della nostra classifica è arrivato un altro messaggio da parte di Federica dove ci scrive grande Rihanna è vero è vero una gran donna una grande canzone e ci fa ballare e saltare sempre ogni volta che la mettiamo nel, nella nostra classifica insomma è sempre un piacere Tiziano Ferro sempre al vertice con l'amore è una cosa semplice questo lo dice lui Tiziano Ferro guida anche questa settimana la classifica degli album più venduti che non presenta variazioni di rilievo. Al vertice dei singoli, invece, rompe la squadra dei finalisti di X Factor, guidata dalla vincitrice Francesca Michelin. Terzi i moderni, quarta Antonella Lococo, mentre un'altra concorrente del talent Nicole Tuzzi e nona con Sarà Possibile. Quindi vi facciamo tantissimi complimenti a Tiziano che, insomma, è sempre tra le prime posizioni in questo caso è al vertice assoluto. Vi facciamo veramente tanti auguri. Ma posso anche salutare il nostro caro Marco Nicolosi che questa sera non è con noi, cioè non è che si sente la sua mancanza, però è strano non vederlo qua che rompe le scatole in giro, vero? Salutiamo Marco, ciao Marco, mi raccomando, la prossima puntata ti vogliamo qua con noi assolutamente. Andiamo avanti con la nostra classifica e adesso vi faccio saltare veramente perché la posizione numero 7 troviamo David Guetta, without you! David Guetta, without you era la posizione numero 7 della nostra classifica qua in diretta su CRM Happy Radio con Speedy Top dobbiamo fare un saluto a Sara che ci sta ascoltando dove ci ha mandato un bel messaggio dove mi fa i complimenti per la voce grazie Sara ho una bella voce vero potevo fare il soprano <ride> ma no dai e salutiamo ancora nuovamente Federica che ci ha mandato un messaggio e ci dice vi ascolto mentre ripasso Botanica quindi la fede sta studiando praticamente come si potano i bonsai, come si piantano le cicorie e i pomodori, le verdure, le zucchine, le melanzane <ride> sta facendo il minestrone lì dell'uomo del monte no no insomma eh, Fede facci sapere insomma cosa stai studiando di botanica insomma dovrebbe essere eh, la, la, la materia che studia le piante no? sì penso di sì vero Antonio? Buh, sì botanica studia le piante perfetto la regia ci dice di sì quindi bonsai per tutti cari amici Andiamo avanti con la classifica e passiamo alla numero 6 dove troviamo Imodà con tappeto di fragole. E io sinceramente con un tappeto del genere ci farei una bella Macedonia. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole.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 nu se Questa era la posizione numero 6 Modà con tappeto di fragole Deep Purple a luglio a rock in Roma L'ultima volta nella capitale fu 4 anni fa al Pala all'Automatica Tutto esaurito per l'occasione Un concerto estivo dei Deep Purple sotto il cielo di Roma E l'appuntamento sognato da tutti i fan capitolini E non solo Ad un anno dal sold-out all'Arena di Verona, Young Ilan e Company saranno a Roma il 25 luglio per il Rock in Roma Festival, all'ippodromo delle Capannelle. Le prevendite partiranno oggi su Ticket One e da lunedì nei circuiti di prevendite ufficiali del Rock in Roma. Quindi mi raccomando tutti i fan dei Deep Purple non possono perdere questo fantastico appuntamento. Andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 5 dove troviamo per l'appunto il nominato di prima Tiziano Ferro con la differenza tra me e te caro Antonio. La differenza tra me e... Capita fino in fondo veramente bene me e te. De. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. E te eh. quasi una negazione e eh. io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato, è il mio passato, ma tu no, eh, e te, è così chiaro. Ti sembra difficile.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 Tu tre certezze una pinta e qualche amico Tu molte domande alcune pess me lo dico elementari Non voler andare lì la mia vita mi fa perdere il sonno sempre mi fa capire che è evidente.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 Tiziano Ferro, la differenza tra me e terra, la posizione numero 5, Negrita in radio, nuovo singolo, dopo la hit Brucerò per te, ai vertici del music control per mesi sarà in radio da domani il giorno della verità, il nuovo singolo De Negrita che vede la voce principale Drigo, il chitarrista della band, il giorno delle verità è il secondo estratto da Dannato Vivere, Universal Music, uscito a fine ottobre e già disco d'oro, pensate. L'album ha anticipato il Tour nei Palasport che debutterà il 31 gennaio dal Mandela Forum di Firenze. Quindi mi raccomando, tutti numerosi a Firenze per questo grande primo concerto dei Negrita del 2012. Maya, permettendo, si farà, caro Antonio, eh? Perché quest'anno è anche l'anno dei Maya, porca miseria, quasi quasi me lo stavo scordando. Bene, andiamo avanti con la bella musica! Ah, bella, mi piace questa canzone! La numero 4, Coldplay con Paradise. Respect. Questa era la posizione numero 4 della nostra classifica e Coldplay con Paradise. Celentano, domani in radio, nuovo singolo. In attesa di vestire i panni di super ospite al Festival di Sanremo, da domani Adriano Celentano sarà in radio con Ti Penso e Cambia il Mondo. Il nuovo singolo estratto dall'album Facciamo Finta che sia vero. Con la musica scritta a quattro mani da Steven Lipson, musicista e produttore di artisti come... Paul McCartney, Rolling Stone and Annie Lennox, e Matteo Saggese, già autore per Celine Dion e il testo di Pacifico ti penso e cambia il mondo è un'intensa ballata dedicata all'amore quindi mi raccomando tutti i fan non possono assolutamente perdersi questo fantastico pezzo di Celentano che tra l'altro sarà uno dei big di, di Sanremo sarà un super super ospite Celentano a me piace veramente tanto caro Antonio vero? a te? sì anche a te è vero ha scritto veramente tante belle canzoni tu pensa che negli anni d'oro Celentano insieme Insieme a Mina, vedi che chicca di musica che ti do, era chiamato Gli Urlatori. Sai perché? Perché sono stati i primi in Italia, insieme a Mina, a fare della musica eh, diversa dal solito. Era bella rocchettara, bella pesante, urlavano quando cantavano e infatti li avevano soprannominati Gli Urlatori, sia lui che Mina. Vedi? Vedi? Eh, questo non vuol dire che io sono un giurassico e sono vecchio, eh? Perché ho studiato e conosco la musica. <ride> Bene, siamo sul podio della nostra classifica. Passiamo alla posizione numero 3, dove troviamo Florida Good Feeling, oh, I get a good feeling. yeah. The one picking what God Now I got a word for your tongue. How many rollers owns you wrong? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a win of my to that's on. Deep five in the US to Taiwan. Now what to say that I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A whole body boy, plus back I got a feeling it's a wrap. Hey, oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. The mountain top, walk on water I got power, feel so royal One second, I'ma strike for you Diamond platinum, no more for you That adrenaline, never giving in Giving up's not an option, gotta get it in Witness, I got the heart of 20 men No fear, go to sleep in the lion's den That soul, that bark, that crown You're looking at the king of the jungle now Stronger than ever, can't hold me down A hundred miles, gunning from the pitchers, now. Straight dang face, it's game day See me running the crowd of melee, no trick plays, I'm Bill Gates, take the jeans I understand me. Oh, is I get a good feeling, yeah. Questa era la posizione di bronzo della nostra classifica, posizione numero 3 dove abbiamo trovato Florida con Good Feeling, canzone che io amo particolarmente, è veramente molto molto molto bella caro Antonio, mi piace ogni volta che me la mette in classifica perché è veramente bella. Io vorrei ricordare a chi ci segue da casa che è inutile che ci mandate messaggi dove ci chiedete di mettere determinate canzoni perché questa essendo una classifica... Non possiamo farlo, lo possiamo fare dopo, ma dobbiamo seguire il palinsesto, dobbiamo seguire quello che è la classifica di speedy top, perché diversamente faremmo un programma come tutti gli altri, invece il nostro programma è bello perché è differente, vero Antonio? Sì, ok, allora passiamo alla posizione d'argento della nostra classifica, la posizione numero 2, dove troviamo Jean Classy Heroes con Stereo Hertz. meant for you, right, sing uh, along to my stereo. class heroes, baby.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 Heart's a Stereo, to the only place for you Now <laughs> heart's a Stereo It peace for you, so listen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 Just mad D batteries, batteries. Appreciate every mixtape your friends make You never know, we come and go like on the interstate I think I finally found a note to make you understand If you can hit it, sing along and take me by the head Just keep me stuck inside your head like a baby too. You know my heart's a stereo, the only place of you <laughs> My heart's a stereo no use, so listen close E questa era la posizione d'argento della nostra classifica, la posizione numero 2 Jane Class Heroes. Fantastico questo pezzo, Antonio. da, la smettiamo con questi effetti speciali in webcam. Ma guarda, c'ho gli occhiali da sole. C'è, è, è notte, è, non c'è un minimo di luce. Mi metti gli occhiali da sole in studio? Eh, mettimi un parrucchino, la Raffaella Carrano. Lo so io, ma non gli occhiali da sole. Eccola, voi che ci seguite tramite le webcam da casa e ci vedete sul nostro sito internet se mi vedete con gli occhiali da sole tutti storti è colpa di Antonio, il nostro regista che si diverte come Marco a farmi tutti gli effetti speciali bene, adesso siamo arrivati sul podio della nostra classifica la posizione numero uno, la posizione d'oro di questa settimana, Antonio mandami la jingle il disco più trasmesso della settimana è su CRM Happy Radio la numero uno della Speedy Top eccoci qua la numero uno di questa settimana che è anche la stessa di settimana scorsa quale potrebbe essere se non lei tra poco la faranno inno nazionale troviamo lui il grandissimo Michael Telò con Ai se tu pego nossa, nossa, você me mata. Ai se tu pego ai, ai, se eu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 e questa era la numero uno di questa settimana qui a Speedy Top in diretta su CRM più radio Michele Telo con Aise te Pego ancora non ho scoperto cosa significa ma lo scopriremo nella prossima puntata ora questa canzone ce la faranno ascoltare in tutte le salse per tutta l'estate ma ci piace e questo è l'importante ci fa ballare, ci fa sorridere bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata qui a Speedy Top io voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato in macchina, sul web col computer, con il telefono in tutti i modi grazie di cuore per essere stati con noi un ringraziamento speciale ad Antonio Glorioso che mi sopporta ogni lunedì sera e un abbraccio a tutti quanti voi alla prossima puntata Ciao bella gente, buonanotte! She gets too She loves the theater, but she never comes late I never bother with people that I hate That's why this chick is a tramp <laughs> She does it like crap games with barons and earls I Won't go to Harlem in Eamons and Pearls <laughs> Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded in damp. That's why the lady is a champ go to Coney Island Oh, the beach is divine And I love the Yankee. Jeter's just fine I follow Rogers and Hart She sings every line That's, That's why, why the big lady big is a champ I love a prize, mate. That isn't a fake No fake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 it's cold and it's down that's, that's why the lady is a trash All of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wet suit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race, young money. Got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late.